Igår var det Lisas födelsedag. Hon fyllde 22 år. Hon bjöd några vänner på mat hemma. Gästerna sitter runt det nya matbordet. Skål och välkomna! Skål! Varsågoda! Alla börjar äta. Varifrån kommer de här maträtterna? Det smakar gott. Jag har lagat dem själv. Vad gott! Så duktigt! Jag tycker om att laga mat. Gör du, det gör verkligen inte jag. Emma, räck med salladen, är du snäll. Kan jag få lite mer ris? Ja visst, varsågod. Nu sjunger vi för Lisa. Ja må hon leva, ja må hon leva. Ja må hon leva ut i hundrade år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva. Javis, ska hon leva ute i hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för Lisa. Hon lever. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Skål och grattis på födelsedagen, Lisa! Skål! Tack så mycket!